Förbli i Kristi lära, verserna 7 till och med elva. 7 Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, antikrist. 8 Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för, utan får full lön. 9. Den som inte förblir i Kristi lära, utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både fadern och sonen. Tio. Om någon kommer till er utan denna lära, ska ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. Elva. Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling.